Kapittel 9 Å, om mitt hode var vann og mine øyne en tårekilde, da kunne jeg gråte dag og natt over de slagne blant mitt folks datter. Å, om jeg i Ødemarken hadde et overnattingssted for veifarene, da ville jeg forlate mitt folk og gå bort fra dem, for de er alle sammen ekteskapsbrytere, en høytidssamling av foredre, og de spenner sin tunge som sin bue i falskhet, men for trofastheten har de ikke vist sig å være mektige i landet. For fra ondskap til ondskap gikk de frem, og meg ignorerte de, lyder Jehovas utsang. Våk dere, vær for sin neste, og stol ikke på noen bror. For til og med hver bror ville visselig fortrenge den andre, og hver neste ville gå omkring som en baktaler, og de fortsetter hver især å føre sin neste bak lyse, og de taler over hodet ingen sannhet. De har lært sin tunge å tale løgn. De har trettet sig ut med å gjøre urett. «Du sitter mitt i svik. Ved svik har de nektet å kjenne mig, lyder Jehovas utsagn. Derfor, dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. «Se, jeg smelter dem, og jeg må prøve dem, for hvordan skal jeg ellers handle på grunn av mitt folks datter? Deres tunge er en drepende pil.» «Svik» har den talt. Med sin munn taler en person stadig fred med sin neste, men i sitt indre legger han sitt bakhold. «Skulle jeg ikke på grund av disse ting kreve dem til regnskap?» lydde Jehovas utsang. «Eller skulle ikke min sjel hevne seg på en nasjon som er som denne? Over fjellene skal jeg stemme i gråt og klage, over beiten i jødemarken en klagesang. For de vil ha blitt brent, slik at ikke en man ferdes der og folk skal avgjort ikke høre lyden av buskap. Både himmelenes flygende skapninger og dyrene vil ha flyktet, de vil ha dratt bort. Og jeg vil gjøre Jerusalem til steinrøyser, til sjakalers tilholdssted, og byene i juda skal jeg gjøre til en ørtslig jødemark, uten en innbygger. Vem er den man som er vis, så han kan forstå dette, ja, den som Jehovas munn har talt til, så han kan fortelle det? Av hvilken grunn skulle landet likefremfor gå, bli brent som ødemarken, så ingen ferdes der? Og Jehova sa så, Fordi de har forlatt min lov, som jeg ga for at den skulle være fremfor dem, og fordi de har adlet min røst og ikke har vandret etter den, men har fortsatt å vandre etter sitt hjertes stridighet og etter balbildene, som deres fedre hadde lært dem om. Derfor, dette var hva Jehova, Israels Gud, har sagt. «Se, jeg lar dem, det vil si dette folket, spise malurt, og jeg vil la dem drikke forgiftet vann, og jeg vil spre dem blant de nasjoner som hverken de eller deres fedre har kjent, og jeg vil sende sverd etter dem, intil jeg har utryddet dem.» Dette var hva Jehova har sagt. «Opptre med forstand, og kall på de kvinnene som synger klagesanger, så de kan komme, og send også bud til de kyndige kvinnene, så de kan komme.» og de kan skynde sig og stemme i en klage over oss. Og måtte våre øyne renne over av tårer, og våre strålende øyne flyte med vann. For det er røsten av klage som er blitt hørt fra Sion. Å, hvor vi er blitt herjet, hvor dypt vi har skammet oss, for vi har forlatt landet, for de har kastet bort våre boliger. Men hør dere kvinner, Jehovas ord, og måtte deres øre ta imot hans munns ord. Lær så dere støttere en klage, og hver kvinne sin venninne en klagesang. For døden er steget opp gjennom våre vinduer, den er kommet in i våre boligtårn, for å avskjære barnet fra gaten, de unge menn fra torgene. Tal. Slik lyder Jehovas utsangen. Menneskenes døde kropper skal da falle som gjødsel på markens overflate, og som en skår med nyskåret korn etter høstmannen, uten at noen samler opp. Dette er hva Jehova sagt. La den vise rose seg av sin visdom, og la ikke den veldige mann rose seg av sin velde. La den rike rose seg av sin rikdom. Men la den som roser seg, rose seg av dette, at han har innsikt, og at han har kunnskap om meg, om at jeg er Jehova, den som øver kjærlig godhet, rett og rettferdighet på jorden. For i disse ting finner jeg virkelig behag, lyder Jehovas utsangen. «Se, det kommer dager», lyder Jehovas utsangen, «da jeg vil kreve til regnskap en vær som er omskåret, men som fortsatt er i en uomskåret tilstand, med henblikk på Egypt og Juda og Edom og Ammons sønner og Moab og alle som har håret klippt ved tinningene og som bor i Jødemarken. For alle nasjonene er uomskårende, og hele Israels hus har ett uomskåret hjerte.»